تمييع عمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسايه وإنا له كاتبون لا بين ذنب أبته أول بشارتي بأتفي بیا بشارتی تفصیلا بیا ذکر دا صداقت دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بیا تخوی فی دنیاوی سرد رد تشرک فی لئی لامنا د صلی الله علیه وسلم په دې ذکر کوي فرمایا من الصالحات چه چه اعمالو کو من الصالحات دې کو او دې مؤمن فلا كفران لسعيه نہ وینا شکرې دد د کوشس ا شکرې باندې مانا نا قذري باندې دد وَإِنَّ لَهُ كَاتِبًا أَوْ يَقِينًا مڠا دد دپارا خامخاليكن كيو تهر سبل كمال لاوي دي بدل وركم و حرامن على قريهن اهلكناهم مقررا د پهر كلي باندې الچ مڠ دا خبر مقرر دا انہم لایر جون چه اقنندیو نشوا پس کے لئے دنیا تا حرامون یو مانا مقرر دا پہر کلی سکر سوال دا رازی چه حرام دا پہ یو کلی بانے چه منگھلا کردام سشِ حرام دا انہم لائر جون چدیو دنیا تا نشی رات لے دنیا تا نہ حرام نی دی بلکہ دنیا تا حرام دی سوال بانی کوئی شو دی نہ رات لل خو حرام نی دی نا لکا حرام دی داری جواب دادے وحرامن علی قریتن لازم دا و مقرر دا پا هر کلی بانده احلکنا ها چه منگه هلکڑه یعنی احل دلی کلی سشه په حرا مقرر دا انہم لایر جون چه دیو دنیا توا پس نشرت لے دویمانا واجب دا پا هر کلی والا بانده چ مونږه هلا کړده دیل راي سيکه نن دیو دنيا توا پس نشيرات له قدره مانا حرامن فقلا مانا نولام بزائت او حرامن على قريه حرام ده په علا قريه په کلی فقری وره اهلک حرام ہے چې مونږه هلاکړ دې دلرو انهم دا ته حرامدا چې انهم يرجون چې اکنه دنیا تراسي دا دوباره دنیا تراتک په دیوانې حراما پالو مدا شو چوسره ل سره دنیا نه لاړو بیا په دنیا تچرتو واپس را نشي شیخ عبدالقادر جیلاني رحم الله ويه چدا خد سراحافظو یو ډلوا او وی دا به سيار جوړ الاموات ال دنیا مړی دنیا ترای شي رد ذل جلال وی چې حرام ادب یو کړي چې ظلمنګه هلاک او انفم يرجو چې دنیا ترای شي منه بیا دنیا ترای نشي حتا اذا فت حتیا جوجو ماجوذ تردیچ پرانی سترے شیع جوج و ماجوج اہم من کل حد بین سلون دیوبادہ ہر دیر این آراب ہیی نبی علیہ السلام یوزل ویلو العرب من شرین قد اقترب حلاکت دی عرب لراد شرنا چڑیر نیز دیر فتحت مر رد می یاجوجا حکزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دسلو د یاجوج دا دیوال کې دوه نسل شریشوي هغه ردوم چې کم زل قرنین والے او پای کې شریشوي محبوب یالم په دوور کې دوه اسپټن لهږي سونو سورنګ وي حتا اذا فتحت یاجوج وا ورومن كل حدب ينسلون واقترب لوعد الحق خنزده بشي وادرشتني فإذا هي ناغنا قسداده ده تا ضمير قسوي لشي ناغنا قسبدي شخصتن ابصار الذين كراغ به وتلي سرغدا كسانو چکو فري کړي تہ قیامت نبی علیہ السلام لس نفخ خود لیوی دجال بر عظیم دو خان بر عظیم لږی زندسر په دنیا کې را دبتل ارض ورته الیشو زندسر آ په دنیا کې را سرګندې مر بعده قبله ده طرف را کیجی شمس من شمس ممغربها ونزول عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم با دنیا ترازی یا جوج و ما جوج با پا دنیا رازی دریڈو بیدل بیپو وچ از مکا و سلاسط و خصوفن خصفن, خصفن بالمشرق و خصفن بالمغرب و خصفن بجزیرت العرب یوڈو بیدل بیپو مشرق بل پا مغرب طرف بل پا العرب کے و آخر و ددن دا لکن نه د د نهروو یو اور به چې اوزی بعد د مننا تتردوننا چې خلک بر شړي په محشر ده یر برشي د من محبوب عالمصل الله د سرم د نخې خې د قیمت للووي ترمیزیې او هدی صیدي وختهعاد خان دې ذې ورشي وا درېستني یني دا نه کې چراله نوڅ پکې امت راځي خوفه زاهیا ناګنا کې سدا دا کړهغه به تلې استرګې ده که سانو چې کوفره کړه نو وي با ی هر مان د لرا پتا کې سره مونږه په غفلت کې ده دی ورځل بلکې و مونږه زارې مان یقینا تاسو هغه تاسو بندګي کوې سوا ده الله نامه اشاق ده جحانم ده تصب دهتا انتم لها واردون تصب دهتا واردون داخلی دونکی ورتلونکی بھئی لوقان ها اولائی قویدہ کسان آلیحتم حق دارد بندگی من آلیحوی ما وردوحا دیو بنای ورن نوٹی ده جحانم تا اشاق ده جحانم او دا ٹھول بایی پا دے جہانم که خالدون ہمیشا دیو دا پارا با پا دے جہانم که زفیرون ہنارے بایی اسویلی بایی ہنارے زفیر دے اول دے زیروتا میرے شی او کلا کلا زفیر آغا چاگا درارے ہنارے دیر زیاد چاگا تم زفیر دیو دا پارا پا دیکی باز زفیرون اسویلی بی او حناره اوی با دیو پی پی ها پا دیکی لایس مغول یو بل خبری بناوری شور بی پکڑ بی چگی بی سوری بی یو بل خبری با پکیناوری یکنن آیا کسان چوڑا نشو دے لهم دیو تا طرفنا الحسنام مننا زمنّ طرفنا الحصنا منا جزاءني للخصصنا بله خستا چارف مدّ سعدتي داسانانه هذاري جانمنا مبدون ل رريشي ونا به اوري دي وپري ک حسيسههاکشش د جه سزاف لا در کناار قشاابم ناري چغ بم ناري روړي بم او دیو فی مشتاه طغس کی چواڑی نفسونو د دیو طغس کی چواڑی نفسونو د دیو خالدون همیشه وي لا یحزنهم الفزع الاکبر نباغم جن کیدی ولرا کبره حتلوی لوی کبره هر س شریعت مرگ براوست اسی صحیح حدیث ده جنم او د جنت ترینزا جنتی حنت ودا په جنئی ای وای اورب مرګ دے جان میان ته مې دافه جنې وای و اورب مرګ دے بیا به دا زما خپل شي لدین اورستوب بیا مرک نه یي دلوې د قبره حټ شه دے لا یحزنو مل اکبر نا بغم جن کې دی ولرا قبره حټ لوی چې زو حدا مرګ دے قمدایږي باندې یو سرا الملائکۃ و ملائک وتتلقا تلقی ستورشی یو میهمان رازیو ته مخلا ورشی مخلا با ورزی د یو ملائک وای بها جاءو مکمل رضی داو راستا स्वागत ہے ستاو سراوا دکه دی پاورا سور او بان غاڑو منگا اسمان کتو ایسی جل لیل کتوب پشان در آنغفتو اسی جل پشان در آنغفتو در ریجیسٹر والا لیل کتوبی کتابونو لرام ریجیسٹر والا لکسنگا چی کتابونا نچکئی پایلونا نچکئی دسی بالای مونگا دان نچکو پر شان دران غستلو د منشی د بابو سې ليل کتبې کاغذونو لرا ليل کتبې کاغذونو لرا کما بدا انا اول خلق کتو سجیل ليل کتب دمانم کولېسه پر شان دران غستلو السجیل د کاغذ لیل کتبې په خپل کار خو باندې دغه کاغذ دې سجیل منشیتو مله شي سجیل ريجستره ته نو سجیل آ کاغذونو ته مله شي که تو یې سجیل په شاندار انغستلو د کاغذونو لیل کتبې په خپل کار خو باندې دغه کاغذ ست په کېر خو دې نه چکه یو کما بدانا اول خلق لک څنګه چې مون یې پیدا کړو د اول خلق د ول پیدایش نویدوه بیا بیت مات کو څنګه چې مون یې ولته سپیدا کړی بیا مات کولې شم قادر په مونږ باندې کنا کنا پایني يکن نو مونږه دل رکوونکی دا وته بشارت د دنیاوی یوخروی ولقد كتبنا فی الزبور نو قرار کړي واه زبور کې من بعد ذکر پسله نصیحت دا خبر هم زبور کې لیکل کما ان الارض چې کنه نظم کا دی په دې کې دوره وې په ندی یا د ارضنا مراد د شام دا یا د ارضنا مراد د جنت ان الارضا یکن نز د شام درې سو هاي صالحون پر میراث کې به وړي د اله آرام سو صالحون بندگان زما چني دی نیکان بندگان با دا پا میراس کی اخلی نظم شام اول شاہ تا پا میراس کی ملاو شوا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے پا دور کے فتح شولا دا اے پلاس بانے فتح شولا اول چرته وارث ګرځېدلې ماویا رضی الله تعالی نحوه دې ير سوال ابادی الصالحون ابو بدر ابن جراح صحابه کرام رضوان الله تعالی علی ملک شام تا ذکر تل دیو دیوت مقدس دیو داوی نه ګروا چولا ان سخت يخنیوا اې دا سې عجیب کلاګانه چې وی پرواه م نه و دیو دان نو ورته ان شو ا باہر करावा تلنا یوم یاش مها سرا وسولا آیا اوی دا خیال او چدي وب تن شي د یسنینونو لار بچی صحابه فاجيبو شاند صحابه فاجيبو ژکره ډېر سخته وګوي باندې اخیر وګوي په دې پوه شو چې هر ورو ده سل خدتلو نه وي اگر چې اخني سونه سخته الله دګل په مخاسره برقراره داوی اوافت داویه وفد دی سره مې لا وسه او تیر ورا اخیر څه غرض دی ستا سودا غره زی چې تا سودا ملک فتح کول غواړي نو هیڅ یې کولای دماغ باندې خراب وای وریا لکه څنګه انسو وین زمونږ په کتابونو کې دی چې دا فتح کې دی د حضرت عمر فاروق خلاص ستا سودا امیر نوم دی او بدا ابن جررا چرته کې دی شي دا ملک تاسو که دا خطسو یومی اشتاو که شلکال هم دل تطیر که نشهی مسپده که مسلمانان امیر چرک رایا فتحنا البلدان و رب الکعبان واد کعبه پر میره قسمی کلیمونگا فتحکان او اعداد سنگا که دهشی منتاز تصوائیو تاسو څنګه خبر او پر چه ستاسو کتابونو که دالی کلی چه ستاسو ددیو امیر با او ماری فاروقی نو زمگا امیر خود دیو او ماری فاروق کنا نو که مساله دائی نو بس چکم دیو مونگا بیا کلی فتح کهو اروی ورطو اے نشانات داگه خود علیه شویدی زمو په کتابانو که واقعی کتا سخپل امیر را طلب که حرایشی منگه و گروه و زمنگه تصدیق وشی بے جنگا تا استاد دیکھ چابیانی بحواله که اوی ایر داسه نا سداخل غدر چرطر اثرونه کی میری محترم تا مشکلات پیخ نشی نووي ذا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مشابه چ ډیر مشابه په دې لشکره مسلمانای ای ورته پیچ کړه ای په کې ډیر غور وک وک وک وک ډیر خو یار خلق په ه کتابونو هغه دا شبیح د عمر به شک دی خو مر نه دی ها البته مشابه به شک شه مشابهت استه پدې باندې مسلمانانو ته تسلی او صلا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اے پس جواب راوړی غو امر فاروق د خپل یو غلام سر روان شو سونه سفر سونه سخته را روان یو یو یو څرلیو ده فوتوحاتو دور ده قربان شم پیدا سنا چې د بیت المال یو پټه شې ځای نشي حروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نہو لمبر پا لمبر پینزہ کلومیٹرہ پینزہ ملہ حضرت عمر فاروق پیدل روانی غلام سور رے پینزہ بیا غلام پیدل روانی عمر فاروق سوری پدے ترتیب ترتیب ترتیب اله انتظار د مسلمانانو دی هغه مملکت والا مطول پا پا هم ټول په انتظار دی یعنی حرف اخیر خبره ده چې دا کا عمر او زمون په تسلی وش والا پر تاسو باندې مشکلات او نخلايش شي مونږه هم خلاصو انتظار د مسلمانو زمونږ امیر را روان مسلمانو امير المؤمنين را روان مسلمانانو بادشاه را روان له انتظار دا. این چکلا مقدس بیتو المقدس تا دیو نزدیشو پس پداشت وقت که نمبر د چه را د دا غلام را غی اگر دا یامیر المؤمنین خلیل ټول طول مسلمانان پا انتظار دا دی وقت کې یامیر المؤمنین تسور نزب استاد اخ مهار و اغورته دکې دینشي دته وری شي فنا فی الله دته وری شي فنا فی الله زمون الله فکر ده مونږه دنیا ډله ټپله مونږه دنیا سربلندي مونږه دنیا نوو دولت هغه زمون نه دی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ای نئی ولامت تبو شرعی زوستمو ہمارے فاروق محارنی والے تمام دنیا خلق پر ته انتظار امیرالمومنین محارنی والے ولالم سور دے اویم چوی چوی وجہ امیرونا زون امیر را گئے اوڅغه شوا تکبیر आवाजونه شو اوی چتونو تا دا اوی اغا ماهران چتونو تا دا قلو بنگلو سرونو تا وخاتا چه گورو چه اغا ده که نده کلچه اغای وقتا تو اوی خواست سور کستا گوری چه میر بده ای رورا اغا دا عمر نشانات خوب ده که پا نظر نرازی ځمو مسلمانانو سالار ورته چنه یې زمنګ امیرغا نه دی چ په اوخ باندې سور بلکې زمنګ امیر محترم أغا دی چې د اوخ موهاري نیولې زمون امیر أغا دی امر فاروق رضی الله تعالی او راورسه خپل داسو ان عمر دا وای سخت دا وا مسلمانانو بادشاہ را شي او پروی باندې ډېر سخته خلقونه باندې ډېر امیر امیرالمؤمنین راو را سي ستړس توما نظرې زري یوه 30 کیلومتره سفر کاوه پیدل پیدل وږه تګه امیرالمؤمنین راغتا وې هغه ماهران را لل لوي لوي اورما پادريان امار فاروق تا غور غور گوری وی قتل وی قتل وی قتل تول نشانات امیر المؤمنین فاروق اغیی معلوم کلشاو دقا دے البت کم جوگا چپا امیر المؤمنین بانے پرتوا دایتی وندو نای سابای سای که بدیار لس ٹکڑی وسیو ٹکڑا نستا دے اگر سړی ډېر په غور سره ګوري او لک شي شو فرق اعظم رضی الله تعالی عنہ لاس د سیکا خبره کول الله تعالی سیکا سلاس د سیکا یو په ون پدې ځکه ښکارا شونه سړی چې کړه د پړېنه چې امیر داده عمر زاده شابيان امیرالمومنین عمر فاروق دا ور کړې چې ته عمر زمون کتابونو کې ذکر یې چې د مالک فتح کړي فاروق اعظم رضی اللہ و تعالی عنہو لس رضی یا پنزل لس رضی اغازے کی حیسارو اقاق پلو خیراروانک را دانا چا اس غملک فتح شویده اس با سنئی اور مخ تخلق شاہ تخلق امیر المومنین سو رضی حیسار شا او یا اقاق پلو خیراروانک را روان شا کله چې فتح حسنه بیت المقدس په چټ باندې بلال حبشي تویې بلال <سؤال> اذان وکړه دا شان بلال شان د بلال دی کله چې مکه فتح شوه نو هم د اذانه وایله اوس چې کله بیت المقدس ته مسلمانانو لوی عظیم بلزه فتح شوه هم بلال اذان وایله ولکت كتبنا فی زبور من بعد ذکر ان الارضی ارسوها <عارض> عبادی الصالحون زمکا دا شام چدا پا <می راج> کی بوڑی بندگان زما صالحان فاروق اعظم دا فتح کڑے اویا <عبیاء> مکمل اسطوگنا مشری دا حضرت امیر ماوی رضی الله تعالیٰ نحو پاتی شوی دا یو مطلب و دی دی آیات مطلب ان الاروز زیر سحا زمک جنت پا میراس کی بوڑی دیلر زما بندگان نیکان اینا فی آزا لبلاغلن قوم عابدین پریکی تبلیغ دیدہ قوم نپارا چی بادت قومن کی دین وما رسلنا کئی اللہ رحمت اللی العالمین منگ ندلے گلتا لر محبوبا مگر رحمت دا تمام عالم دا نتابدارانو تقبول پڑے او مخالفینو ددی رحمت ددی رحمتنا قدری وکلا نورا دیکا ورن تمامی دنیا لپارت رحمتی وما رسلناک اللہ رحمتل لیل عالمین کوخ شکایت کیا رسول الله دا سڑے مالا مانکار دے رخ لی محبوب کار رانے دے رخ او بوذر باندې او چارا خوراک لاله بالکل کم را کړي شکایت کړه الله نبی په ته زموږ لاله چې رحمتول للعالمین خدا دے او ما رسولنا ک الا رحمتل للعالمین من نه دګله تعالی رحمت د تمام عالم د پاره یو ځل نبی عليه السلام روان دے یو حسین ته ولې رسول چې نبی عليه السلام ولې دوی وستره اوخ کیرا لي ته معجزه ده نبی وایي چې ټولې دنیا ته سرګند شي رحمت الله للعالمين نبی دی وستره وکي اوخ کیرا لي او الله رب العزت دا حسين ګویا کړه دته شي معجزه ده نبی دی کې څه دی اشکار مسرهسته او ته رسول الله زدیو نیوالی اما پاکار کرا وستی اما ولان زمیده کشوی زمان ما شمان ما شمان بچی پاتی شوی واس با آغا پا انتظاری چیز به بای برازی همونگل بشوده را کئی زمان ولان زمیده شوي آبا راتا په انتظاری نوما پریدا چیزا بای لشوده بان شوده واس کما واپس برا شوی اورو بیادم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فخکارے دا امکان کیدای شي شي ترانه شه اوته بلچہ کاري زما پنی اورته یا رسول اللہ زما وعده دا زما وعده دا چې واپس بر اعظم نبی علیہ السلام دے ارسه ایران استا د پمن ډو روانه شو انتظار کړی دا الله نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرغ حسین نړیرا په مڼه मंडळाळा چې ګوري ساسات رسول حسین په خلو کې ډنډن راور رسیدا دا ځای نه ټکي دلیوب دی د دې حسین ودا خیال ولرال نبی صلی الله علیه وسلم داسنه شما نه په ډېرې ته ځای کې ده د جو تاریخ کې دا سیمه لیکي دا دیلی راور رسیدا اللہ خوشا لوا اولانز اتشاوا پر وچول اشب دور کڑین دا اللہ دنبی سر وعدہ کڑے دورا ورسیدہ نبی علیہ السلام ددہ دا, دا, دا افاداری ودیدہ ورطو اید چا دا دا دا دے دا اخکار کیوکا سیر زمادے ایدام آلا نراکے د الله اید اللہ رسول ماہ تا تدہ ہی بکڑے کرائے چې به کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پرې خبر زه او ما رسول الله کైلا رحمت للعالمین بل څا ته ول نوای چې دا ما فرېدا خو په ځندلې دې چې رحمت پیغمبر دې نبی دې او موږ نه دې له ګ레이 تعالی را ইলلا رحمت دا تمام عالم نه پاره نکشه قدم نبی هي جنت کې راسته الله سره ملاته هي سنت کې راسته الله سره چتا ملاوی د محبوب عالم هغه هيسته سنتونو باندې ملاوی پیغمبر رحمت صلی الله عليه قل انما يوھا دا پیغام رحمت قل انما يوھا تو ايقنا نوحيك رشيما تا چکن الى استا سو اله يک يو ده ایتا سو غاڑای خودونو کې نو کواڑی دیتا سنو فقل آزانتو کم تو ایزا خبر در کوم ستا علا سوان پا برابر آئی بانده چه برابر پمیند دا دایی او دا مدو او ما تا پتنسته چای نیز دیده یا لرده اغا چستا سرواده که دیشی یا خیرن دا اللہ کوئی یا عالم من القول پیجنی پزورا د او کويږي پښتا سو پټوي ما ته پته نشته شایڅه دا تا خرد ازاب امتحان ويستا یا یو څه کای تر یو نه ټې پورې تصفیف دونیوی ویره پیغمبر الله فیصلو کا پین انصاف او رب زمرحمان ذاته المستان داغه مدد خو کی پغه سبانه چتا سو بیان بسم الله الرحمٰن